Днес отбелязваме Рождения ден на Димитър Воев. Е една от най-ярките, загадъчни и провокативни фигури на българската альтернативна музикална сцена от края на 80-те и началото на 90-те. Воев и група «Нова генерация», чухме тяхната патриотична песен. Те не просто създават музика, те изразяват духа на едно бурно време на социални и политически промени, когато България се разтърсваше от разпада на стария режим и през тях ние се опитвахме да, да усетим, да разберем, да участваме в появата на нови идеи за свобода и за национална идентичност, особено провокативна остава тази песен, която чухме «Патриотична песен» откровенна, болезнена реакция към национализма, патриотизма. Песен, която говори за конфликта между личната свобода и колективните идеали, особено когато те са били изпълнени с лицемерие. Днес с нас е доктор Петър Кънев, автор на книгата «Явлението Димитър Воев», за да разкажем не само за музиката, а и за контекста, който прави нова генерация толкова актуална и днес, и Воев толкова важен и днес, на дения, в който той щеше да стане на 60 години, ако не ни беше напуснал на 27. Добър ден! Добър ден! Невероятно интересна програма за рождения ден а, сте подготвили и ще участвате в нея днес в студентския дом, точно на 60 та годишни на Димитър Воев, който като че ли не си го представяме по дефиниция 60 годишен човек, нали така? Така е. Някои хора просто остават в вечността. Uh, наистина всъщност идеята на, така, на групата и по-скоро групите, тъй като има няколко альтернативни групи, които поддържат много активно паметта на Димитра Вой uh, жива, но uh, с най така голяма всеотдайност и енергия със сигурност е неговата съпруга Евдовица нали Недева Воева. Uh, към това е издателство «Парадокс» Доротея Монова, която аз работя фактически и по книгата ми, и която нали, се отзова така много радушно на предложението ми да издадем такава мащабна книга за творчеството и за личността на Димитър Воев и направи възможното и невъзможното това да се случи. И естествено цялата среда от приятели, много близки приятели, всъщност в Ла страшно много приятели, които страшно много го обичат. Това е една необичайна, необикновена обича и посветеност от тяхна страна, след които да речем Васил Гюров, Изключително много и те да, всъщност са цяла плеяда. Аз имах възможността да се запозная и да говоря с част от тях и съм изключително впечатлен от това. А, така че всъщност, зато идеята за днес беше, всъщност идеята беше по принцип това да е една година на Димитра Воев, която стартира от днес, тъй като наистина паметта му и творчеството за несправедливо не се чува достатъчно за тях. Те са нещо огромно. В смисъл наистина ни те първа ще ги откриваме, ще ги преоткриваме и такива неща. Те не могат да се заглушат. Те ще продължат да живеят и да ни вълнуват, защото наистина са стигнали до нещо необичайно, и съвсем извън обичайното ежедневие, което наистина има какво да ни каже на духа и на душата ни и на следващите поколения, защото любителите на Воев все повече нарастват с всяко едно поколение в момента. пълно с ученици, които го откриват за себе си, тъй като това са неща, които в крайна сметка за радост или за жалост се оказват вечни. И светлите, което е за радост, но и тези тъмни, мрачни, жестоки истини за нашето общество и за човека също са актуални. Патриотична песен тази, която чухме буквално преди минути, е един от най-спорните и мощни текстове в българската музикална история. Дали Воев е искал да каже нещо конкретно за патриотизма в онази трансформираща се България или този текст остава актуален и до днес вече след тези трансформационни процеси? Също аз много се радвам, че пуснахте точно тази песен, защото тя в голяма степен така а, унагледява тезата ми, защо Воев наистина в последните години от творчеството си достига на ниво на гениалност в някои от своите произведения. Това за мен е едно типично Воево произведение, което наистина а, успява с неговите много специфични творчески методи да а, а, въведе живо а, слушателят и читателят на произведението, този преживяващия произведението вътре в самото произведение, влизайки в един директен диалог с него, с едно поетично майсторство, близко до не талант, просто до гениалност на моменти, е като го хване директно първо за гушата, а после за сърцето. А, как става това с, например, с тези умишлени? Грешки, които са в а, името на Левски и На Ботев. Те моментално задачават всъщност слушателя а, и го карат да се замисли Аз правилно ли съм чул, защото там се пее Ленски и Болев, останаха само на камък. Славият на Славейков паниране по-сладък. Т.е. настъпва един смутен объркване, ти започваш да се питаш и оттам а, фактически. Uh, започваш да се питаш дали ти самият нещо не бъркаш, защото Ленските звучи познато. Ние всички сме учили Евгения унегия на Пушкин в училище, обаче не можеш да се сетиш кой беше сега този. И оставя се едно впечатление, че ти самият си забравил Ботев и Левски. Uh, същото и с Славейков, Пенче и Петко Славейков, често се бъркат в училище. Тоест има едно послание, което наистина иска да влече като един авангард, директно всеки един читател. Uh, и то не защото той е против защото е против фалшивия байганюски патриотизъм, защото там всъщност е един образ на байганю, в тази е, нали, човек с са анцок съвремене, грухти през града, с дебел през месочи на своите свиня и те любезно на смърт ме осъждат. Аз своято семе в москвича. Развъжда Разбър... Разбър... днеши в джипа, в ландровър <същи> и така нататък. А, реално, но по същество това не се променя. Не се промени от времето на Алеко Константинов и още е същото. И това са всъщност два контраста. А, и следващата дума Болев, няма такъв, нали, ясно, че за Ботев става дума, но той кореспондира с припева на песента Ние сме болен продукт, ние. Веднага се въвежда след Аз, Ти. А, в припева се въвежда, този ти вече се чувстваш от една общност където ние всички преживяваме това че сме загубили идеалите си всъщност което е всъщност смисълът на този патриотизъм нали? Не, а, нали, това да ходим на механата и, и така нататък, а тези хора, които сме забравили, тези да, големи и... творци и големи личности Още повече, че точно този, този цитат, който анализирате по този блестящ начин стига и до там, пак цитирам а вашето сърце се тваря в Чиния, за Сръбско, хеви метал и гроздова ракия. И тук вече става ясно всичко. И тук единствено за патриотична е гроздовата ракия, макар, че mm -hmm. е и тя балканска. Реално там всъщност става дума за един не фактически вътрешен патриотизъм. Самият Димитър Воев е възпитан така. Аз имах възможности с майка му и баща му да се срещне и да говорим. Въобще е една изумителна въобще е цялата история, но това, друг, друг ден ще говорим специално за това, но той самият произлиза баща му от македонски род от войводи, от Прилеп. Това, тук не трябва да се гледа на така същността за какво се борят тези хора, защото и, и Левски, и более и Ботев, Ботев. извинете. <същ> се борят за едни още човешки okay. идеали. Левски пише, а, който не обича родината да си. Първо не е човек, второ не е християнин, трето не е българин. Градацията виждате съвсем ясно при Ботев е още по-очевидното. <същ> сега, интересно ми е а, как се възприемаше Димитър Воев от а, различните политически и културни среди по нова време. Минавал ли е за опасен? минавал ли е за провокатор? А, или пък просто е бил клеймосън, слажен в а, това чекмедженце, на което пише изкуство за изкуството», ами твърде елитарен. А, бил ли е цензуриран? И защо, а, като че ли до днес, остава по някакъв начин плашещ за тези хора, които се опитват а, да, да упражняват контрол върху мисленето на останалите? Естествено, истината плаши. Просто в изключително честен той назовава истината и така я назовава, че всеки да се събуди за нея, всеки да може да, си, да, да я види през собствената си перспектива, през собствената си сърце и душа, защото той е назовава гениално и наистина в пряк диалог, директно към слушателя, читателя и така нататък, въздействащо, изключително въздействащо. Именно това плаши хората, които живеят с лъжата, малките душички, както той ги нарича, аз би ги нарекал души духовни или пълно и с такива хора нищожества, когато те заемат някакви важни възтови позиции или те си мислят, че са взели такива, стават опасни за всички ни. И това Воев съвсем ясно го, а, нали, го говори и то без цензура, реално. Той е даже твърде саркастичен и радикален при все, че той е иначе един много фин човек, много чувствителен, много а, така възпитан а, но, но по отношение на това неговият гняв е, е наистина саркастичен на моменти, а, макар че нали не е с тази душевност на Ботев. И това си мисля, че една от причините естествено Ботев е във е свален от сцената още с Калеса с Вас от Юров и с Кирил Манчев на първият така свободен рок-фестивал за младежки групи, който се организира в Днежната Борисова градина, парка на Свободата. С това той става легенда още при живе. Слагат му а, там на всичките нали, музиканти от тази а, формация, а, някакви хора, дето да ги наблюдават, да ги следят, има имената. Но, но въпреки това, изследвен. времето беше такова, че напротив, тиражираха се такива групи от Комсомола, пускаха се. А, когато особено има човек, който да е, нали, с характер, който да реши да застане за тебе, въпреки какво ще му служи, както е Кирил Маричко в случая, той застава категорично за тези музиканти, особено за Димитър Воев и нова генерация. А, и в крайна сметка те имат изяви, а, имат студия на обум в медиите, защо не се пускат тук са че някакви други инструкции, които аз нямам поглед върху тях, но реално фактически за мен е тезата ми е, че а, след промените 91-92 година, тогава всъщност вой стана най-неудобен. Защото ако беше просто казвал ето най-накрая комунизма си отиде, живеем в прекрасен свят, тъй казва, че всъщност нещата не са се променили, те даже станали още по-зле. И той завеме една конкретна, съвсем активна обществена позиция, защитавайки Русе и успявайки в крайна сметка със един изключително масштабен концерт с рок цена, която блокира Дунав в мощ, прави огромен международен скандал, да привлечем вниманието на този проблем и той да бъде разрешен сравнително бързо, въпреки, че той така или иначе, може би, ще да се разреши. Но а, другото нещо е, че той е из-за една социална кауза, защото а, създават един фонд, в който за болните деца в болниците в Русия. Тогава няма реално оборудване в болниците и последните му изяви всичките, а, всичките приходи отиват за този фонд. Той .е. е една изключителна така личност, която е наистина авангарда в е това авангард и в обществената дейност с една общност, която задизат него и го подкрепя, защото разпознава в него тази нравствена чистота. А И тези наистина идеали без ти фактически да се самозабуждаваш, защото той се изключително ясно вижда какво се случва. Той е като ясновидец и го назовава съвсем точно. А това ли е обяснението и защо толкова различни хора се идентифицират с Димитър Воев, а, даже когато говорим за съвсем нови генерации. Тоест младите хора сега на по 20, които не са там сред цветята на 90-те. Ами да, от една страна тези неща все още много приличат и на сегашният ни свят. От друга страна, в творчеството на Воев има едно интимно творчество, което също за мен е изключително силно. Неговият близък приятел Пенчо Попов Чугра, казва, че го прилича на Дебелянов, като, като преживява, нали ние живеем в други времена, не е този, този стил. Но а, и тези неща също са вечни. Той е един изключително нежен поет. А, и съчетанието, може би, между тези две неща, Обществената кауза, способността да назовеш честно истината, с много силни думи, които стигат директно до всеки, започват да го човъркат. И тази а, нежност, чувствителност на един много голям поет, а, много голям творец, защото са и белетристиката на Воев, макар и малко текстовете са изключително силни, като разкази. А, всичко това в съчетание, защото пък и то, и изкуството е вечно. В крайна сметка и Омир и Шекспир да се казват неща, които и до ден днешен са същите, докато сме хора с тази Човешка природа с този тип човешки отношения и обществени, а има теми, които винаги ще са вълнуващи. Искам и се да завършим този разговор с още една песен, в която чуваме гласа на Димитър Воев. Но и може би преди това да ни кажете какво предстои в тази година на Воев, както я наричате, започваща от днес, 21 май, когато той щеше да навърши 60 години. Така, накратко за днешното събитие аз всъщност малко съм се включвала в него. То основно организацията на Нелинедева Воева с приятели Дортея Монова, Васил Гюров е съдействал за пространството, национален студентски дом ще бъде. С а, аз изпомням, Малича, че доколкото аз съм влядал в някаква комуникация, обсъждахме с Васил Гюров, че е хубаво на този ден да свирят млади, не толкова известни групи и както знаете, на 7 юни ще нова генерация, т.е. останалите от състава след Двоев, <съща> овдовялата нова генерация, Ревю, нали неговите най-близки приятели са там, Кирил Манчев и Васил Гюров, нали Кирил Манчев вече не, а, но а, и, а, и а, а, значи, с ли с, не знам, с тангра бяха, но с фактически тази е, тройка, тази плеяда с, е, ще бъде на 7 юни А днес е, ще, бъде, ще бъде, всъщност, Любом Танчев ще открие е, е, заедно с, е, нали, така наречените Тимолюбо, Любо, с... Е, Любомир Танчев е от Субдибула, също един така много човек, беше силно силно близък и повлиян от Воев. Всъщност и след това е доста дилема доста да, След това е ще има представяне възка. на, на грамофонна плоча така наречения винил, което току-що излиза с а, избрани песни на а, нова генерация. Включително има и от концерт, нещо, което до сега не, не е излизало нали, на запис, а, нали, във връзка с тази а, интерес към, а, възроден интерес към грамофонните плочи, която ще го, а, фактически ще бъде представена от а, хората, които са работили по нея а, след което ще има три групи, които са съвсем ученически. Те са взели, доколкото ми известно, поне едната, на конкурса на Васил Геров, който прави специално за ученически рок групи. Те се наричат мавзолей Русита и Цвет. Цвет два пъти взимат и първа награда, доколкото ми е известно. След и това е моето възика, и, представяне Впрочем, аз се казвам и, Петър Канев, пълното заглавие на книгата ми е явлението Димитър Воев преображение на края на света. Издава издателство, парадокс, а, всичкото това е включено в един по-голям порек на Национален фонд Култура, така че фактически знаете, че трябва да ги споменем и тях. А, нямаше да бъде възможно без парадокси, без нали, тази подкрепа, такава огромна мащабна книга, в крайна сметка, не комерциална, не мейнстрим да излезе, защото тя е сериозна. Аз съм разгледал Димитра Въвев от различни гледни точки. А всяка една глава е най-посветена на поезията му, друга, на духа на времето, какво беше, 80- -90 те 90 един и ние спомняме, за мен беше интересна. Друга е на личността и на Воев, на неговите лични характеристики. Друга е на неговата биография. А, тази първа глава, която е биографичната, ще а, бъде налична тази вечер за, за клет и фенове на, и, за а пък може би и хора, които искат, първо да открият им интересно творчеството на Димитър Воев и, и изобщо личността. Мо в ней има много интересни неща, за, за мен също бяха интересни и да ги открием. А, и тя ще бъде а, фактически достъпна а, като една промоция на книгата и като един така уникален спомен, да. подарък за, за на воев да. безплатно за всеки, който дойде на събитието в 21 часа, ще говоря аз. А, след това сме предвидили едно на 30 май, което го организирам вече лично. Аз то ще бъде в Артбар 158, едно артистично представяне на Воев, на неговото по-скоро литературно творчество, на два разказа, които ще ги представят актьори и режисьори. Мъ съвсем млади, и това беше основната концепция през едно друго поколение да се види прочита. Те са съответно Иляна Семерджева, Димитра Канева, Александър Притоп, това са актьорите и двама режисьори от Чезара Василева в всичките са млади. Хора. А, група това са видим... тези толкова много нови генерации, <свър> да. свързани с да. явлението Воев и а, нова генерация. Именно. Приключваме. Да, да, да. Следващите събития да ще, да ще бъдат муза... обявявани в последствие. Казахме това за 7 юни, то е важно. Така, е, така да. е. Много благодаря. А, доктор Петър Канев, благодаря за вдъхновяващия разговор и за това, че той беше с нас това пътуване назад в музиката и времето преди рождения ден на Димитър Воев, който днес щеше ще да стане на 60. Слушаме 100 години. това издание на Хоризонт до обед, за което работихме в екип Виолета Борисова, Антон Киров, да е хубав денят ви от мен, на Недева и останете още малко с музиката, която до 12 избира с Тиляна Алексиева и разбира се с Хоризонт. Една девойка ме попита Къде е улица Ракита И аз, нали, съм устужлив Макар и доста срамежлив Събрах хора, казах да Веднага, веднага, веднага Ty gwiazda, jaka beto głowa krzewna, taka w głowę strzał kłubiva. Że nam wideliwiam, żena naprawdę No do